Ma Vagyis úgy kezdődik a bakás lista, mint mindig, hogy miután megtöntétek a pocitokat, csiripöri, ubival, feküztök a lócán, eh, foglalkozunk egy kicsit a lelketekkel is. Tudjátok, hogy hiába kormol, meg karcos, akkor is jót tesz ez olyan, mint a szauna. Kicsit szenvez, de aztán utána jó. Na, hogy... Eh, egy, egy, egy, egy érdekes, szuper katolikus elkét itt fogom hagyni nektek, ami ti folyamatosan tudni fogjátok, hogy hány nyolc kalács, tehát ez egy komoly kommandó bevetését jelenti a Szentlélek. Innentől a katolikusok azt gondolják, de sokan mások is, mert a hármas szám az nagyon vonzó, hogy valahogy úgy van, hogy van valami aty atya, van egy fia, és a köztük lévő kapcsolata, tehát ez egy külön személy. Hát ebbe a filozófia történet, aztán belefutott széni, darálták az agyukat, mert tényleg nagyon nehezen jön össze az egy, egyenlő három ö, matematikai képlet, de hát ezt mondom nektek, barátaim, hogy van amikor túllépünk a logikailag megköthető igazságokon, és átlépünk a misztériumok és a szentségek területére. Ez azért érdekes, mert e, most ez a májusi időszak, ennek a, az ige időknek a helye, e, ami összefügg mindenképp húsvéttal, azért ez az egész feltámadás és húsvét is egy misztérium, és ez, amiről most beszélünk, a Szent Háromság is egy misztérium, amiben bele lehet érezni magunkat. Ugye az a vicces, hogy pont a Szent Háromság tanósok azt mondják, hogy csak akkor tudod beleérezni magadat, ha benned van a szeretet lelke. Tehát eh, eh, nem tudom. Eh, az biztos, hogy eh, eh, volt időszak az életemben, amikor a, én a harmadik személyét valahogy nem tudom, hogy neglígálom kegyre lehet gondolni. Akkor olvastam aranyszájú Szent Jánosnak egy, egy bizonyíték által, hogy ma majdnem megértette velem, ugye van egy vit, hogy ö, ilyen, ilyen kispapok között mesélik, hogy kérdezi a, a papa a, a jelöltet, hogy na érti a Szent Háromságot? Mire mondja a kispap, hogy igen. Jó, akkor kezdjük előről. Mert ugye tényleg még mindig nem tudtuk feloldani a matematikai problémát, de és, és az emberi Jézus természetesen közelebb áll az ember lelkéhez nekem, pogánynak, hogy ilyen ószövetségesen fogalmazzak, mert a képzeletemet jobban be, be tudja tölteni. Na most az atyáról meg mindig azt gondoltam, hogy jó nagy. Aztán elkezdtem olvasni érdekes filozófusokat, akik azt mondják, hogy lehet, hogy végtelenül kicsi. Ja, mindennél kisebb. A titok ott van, hogy mindennél kisebb, nem a legnagyobb. A leghatalmasabbat, amit teremtett, azt én végtön kicsi teremtette, ezért fölfogni se tudjuk őt. Ja, hát, és akkor itt van a Szent Háromság, amiből... A harmadik személy, ami miatt én itt ülök, és próbálom meggyúrni a lelketeket, hogy ne utáljátok már Istenem az idegeneket komolyan. Értitek, er, ez meg az, ami itt maradt nekünk a Szent Lélek, amely azt parancsolja, hogy ne utál te a, a, a migránsokat. Neutál, mert te is voltál földön futó. Na most erről beszélni Magyarországon. Ah, de megteszem persze. Megteszem, csak mondom nektek, hogy igen, a, a, a Szent Háromság történetében a Szent Lélek az nagy probléma, mert vagy van, vagy nincs. Ér, ér, értsétek, meg nem akarok teologizálni, de ha a bulányistákkal kéne vitatkoznom, akkor lenne egy nagyon súlyos sokan pont a szentlélekre Lélekre vonatkozóan. Hogy ki akarják tagadni párt az egész történetből, mert azt mondják, hogy a zsidó barátunk túlságosan elferdítette egy irányba a Jézusi parancsokat. De ha azt mondta Jézus, hogyha itt hagyom nektek a szent lelket, akkor az bárkiben, bárhol, bármikor működni tud. Még pálban is. És nem érdekel, hogy kiféle és miféle volt. Az egész értelme annak, hogy itt ezt csináljuk, pont ez. Kapcsolatban léphetünk vele. Ha nem léphetünk kapcsolatban, nem érdekel. Leszárom az olyan főnököt, akinek nem láttam még az arcát, vagy meg se érezhettem az inkább a gonosz, az orvel. Ennek az Istennek biztos, hogy van arca is, ö, lelépett, mert le el kellett mennie, én megértem, ki, ki a fene szeretne itt ragadni a földi mocsokba, ha van ennél jobb hely. Ő azt mondja, van ennél jobb hely. És higgyétek el azért, mert egy vagyok az atya, ami, ami nála van, az nálam van, tehát tisztában van az egész sztorival, a képpel, hogy körül mi a teremtés, milyenek vagyunk mi emberek, és itt hagyott nekünk valamit, Ezzel aztán, mi aztán folyamatos napi háborúkat vívunk, azt látom, látom, mert beutazok, és nagyon érdekes, amikor az ember csak két napot tölt egy héten Magyarországon, minden más, értitek, másként érzékelem, de azt látom, hogy az abszurd dráma kategóriába jutott a, a, a például a, a kommunikáció, a médiában való kommunikáció, egészen meg vagy döbbenve, Magam is írtam egy drámai jelenetet, amit majd fel fogok olvasni. De hát jó vagyok hozzátok. Mindig ez, ez, ez, hát ezt, azt, azt, ezt a gyönyörű nőt fogjuk énekeltetni, Lauri andersont a stúdióban, nem teszek úgy, mint hogyha nem látnék ki a fejemből. Nő van a stúdióban. És persze itt van Gábor is, és ö, ö, figyelj, kérdezel, te vagy én. Jó napot kívánok, ez még nem a kérdés volt téged, viszont arról fogadnának, hogy mivel, hogy is mondjam, csak, ö, hogy ezt kísírtuk a múlt héten, csak az eső tudott bennünket elhallgattatni a múlt Igen. héten. Feltolólt benned, felgyűlt heti anyag, vagy maradsz aktuális? Hát ugyanúgy fölkészültem rá, de szerintem könnyen el kell dobni a dolgokat, tehát én nem voltam soha olyan, hogy így elteszem tacsiba. Még mindig azt hiszem, hogy fiatal vagyok. Nem újra. Felkér... Jó, tehát akkor mintha nem történt. Mert, hâmíse, hát, igen, visz majorral eső hommal. esett, mm. oké. Okay. De a, a helyzet fokozódott Magyarországon, tehát azt komolyan mondom, hogy a, a... Ezt akkor jó jártunk, hogy nem volt adásom múlt héten, mert fokozódott a helyzet. Hát olyan hogy jobban látható, hogy nem most nem már nem amit külös. mondanak, így, az emberek beszélnek így a médián keresztül, mert ez a médiának is szól az egyértelmű, az nem igazi beszéd. Az, hát az, az, az a fantasztikus idiotizmus. Az csodálatos. Ír, komolyan írtam, és el is küldtem a majd itt lesz, akkor ő is hogy egy Flekes drámát. Mert szerintem dráma is szinte a hülyeség Magyarországon. Ne haragudj, hogy most ilyen kemény leszek, csak, csak érted, mert én, én azért szeretlek titeket és Soha nem szokta és a széket visszafogni, legyél kemény, de az én még de, magadat is kicsit kontráld, illetve jó, értelmez. Azt mondta, hogy az emberek más mondanak, amikor a médiának igen. beszélnek, te most éppen a médiának beszélsz. te én, én is hazudok. Nem, nem, nem hazudok, én is mindig hazudok. Oké, okay. jó. Ja. Azért, ez olyan volt, mint amit a, a, a, a, a, a parába szoktatok beszélgetni, örülök neki. Ez egy ókorai e... műfaj a paradoxon. Majd minden, mindenki, ami törje a fejét a paradoxon, az tovább kódolni. beszélünk, és így elkerüljük a figyelmet. Jó, okay, akkor további <há> uh, halasztásnak helye nincs, akkor most mond a keményet. Ja, a, a, hát e... jó, mondod, jó, mondom, nem mondom, nagyon, nagyon, vicces nagyon, helyzet, nagyon, helyzet, nagyon, nagyon, a volt és és nagyon, vicces volt, nagyon, nagyon, nagyon, mert a nővéreméknek jár az összes ilyen, és át még se elolvasom. Én mindig ezt csinálom, hogy a török főzőműsorat is elolvasom, az ellenséget is elolvasom, nekem nem mondja senki, hogy nem tudom, hogy mit beszélnek, és ugye úgy működik már a magyar idők, mint a névszabadság, hogy az első cikk a legfontosabb. A vezér. Hova tegyük a vezércikket? Az képpel is ellátják, mert már megtanulták, hogy pú, képpel nyitunk, és gondoltam, elolvasom. És hát soros gyurikázott végig a cikk. ha mondjam el, hogy, hogy az újságírók mondom, hogy négyes. Mert nem volt rossz munka, érdekes volt, végig lekötött. Kicsit túl izgulta magát. Tehát éreztem, hogy föláll a pöcse az újságírók, amikor a hatalomnak benyolja ezt a cikket. Ez nem jó, sokkal csak hogyha újságírói szakmai szempontból nézem, sokkal jobb, mint hogyha önálló személyiség írná a cikket, akit bizonyos távolságtartással van a dolgok iránt, de egyébként jó volt a munka, az, hogy elhatározták központilag kiadott utasítás, ezt tehát már, ha a Magyar Idők vezető cikke hmm. soros, és a, hogy ö, ö, tényleg, tényleg, az, tényleg, tényleg, most kérdezlek de most akkor kérdezhetek én, Tényleg azt gondolja a ti, miniszterelnökötök, hogy be beleszól ebbe a Trump-Clinton-féle cucba? Tényleg, el... hogy, hogy gondoljátok ti ott, Pannóniában, hogy ez ezt egy te... ilyen reális gondolat? Hát, hát figyelj, ezt a történelmi, akkor, történelmi Magyarországról, Szabadkáról, vagyis a jelenlegi Magyarország határon kívülről kérdezed. Ugye? A történelmi Magyarországról kérdezem, legtéget, hogy Mert a hogy ezt ti mondjuk elhiszitek-e? De úgy látom, hogy ez a hivatalos kormánypropaganda, amelyben Orbán Viktor hozzálátott a liberális nagytőke háttérhatalmainak eltakarításához. De én még nem, bocsán, én nem bolondultam meg, csak megpróbálom megérteni azt, amit olvastam. Tök komoly, ott van az a cikk, tök Há, komoly. ott van mondom, az a cikk, meg tudom, Hogy ha már feltetted a kérdést, köszönöm szépen, hogy engem nyilván egyebek mellett, nem csak engem, de engem is, alkalmasnak méltónak tartasz arra, hogy... Ugye Válaszol sokak. Orbán Viktor helyett. Hát, ezt akartam mondani, Igen. ez szép dolog, de azért nem kis felelősségen jár. Igen. Erre nem de. is tudok válaszolni, Válaszol. ennek megfelelően, csak meg tudom köszönni. Azt, hogy... Na, de Igen, hogy. helyzetben hogy... De hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy szinte, vagy érdeminek látszó választ is adjak, és megint csak köszönöm. Igen. Én nekem az az érzésem, hogy... hogy um, ez, ez megint csak inkább füst, mint láng. Tehát megint csak, igaz, hogy még csak május van egyfajta uborka szezonra való felkészülés, mert amikor éppen nem nagyon van miről beszélni, tudod, amikor látod. éppen van valami más, amiről beszélni kéne, esetleg eltakarandó vagy... vagy nem e eltakarandó. Egy kampos idő fő ellenségnek annak a kijelölése a súlyos stratégiai kérdés. És, és ha bejön, akkor óriásit kaszálnak fele, egy emberre le tudják vetíteni az össze, mindent rá lehet onnantól fogni Soros Győrre. A, ha a magyar nép beszopja, nem, nem, ez a főre princíp amikor mindig kezd szűkülni a, a, a szimbólum, bizony, ez olyan, hogy ö, már Matolcsi is a hatás. ha az előbb már felelősséget helyeztél, mondjuk így a kezembe a vállamra ö, hasonló terhet, akkor, akkor élve ezzel lehetőséggel arra is kérlek, hogy keményet ugyan mondjál, de nem feltétlenül ezzel a szó használatokkal. Ja, ja, okay. a, a, okay. a, a, a, a fagyizásra jaj, jaj, jaj. gondoltam, amikor az ember, nem igazad, hogy félrejtettő, de nem. Okay. Megesküszöm a bíróság, hogy amit a reklámokban az a csinos lány, aki belenyel a fagyiba, csak ilyen szinten gondoltam a dologban, a szexre. Jó, jó. A reklámokban lehet gondolom, Akkor azon kívül az is legeményi... gondoltam. Na jó, de ettől följöttem. Ennél készen... csúnyább szót is használtak, ami például ennek a terméke. A Simiska Lajos használta, azért Igen, vigyá... és egy vigyázó... időben mindenki felhatalmazva ha érezte magát, hogy, hogy a... használja. Azért van, ne, ne, a nyelvi kérdésekben óvatosan. Igen, ez a, ez a nyelvi Így van, igazad van. Igen. Pontosan a termékkel kapcsolatban, de menjünk vissza ahhoz, amiről elindultunk. Tehát um, én ezt inkább tartom fűsnek Te kevésbé? Nem, igen, azért nem jó a füst, mert az annyit jelent, hogy majd el, eloszlik, holott nem. Én szerintem itt most ratégai pontot váltottak. Nézd, könnyedén váltottak, mert már Lázár megalapozta a norvég civilekkel, de mondjuk ki, hogy nagyon súlyos bukás volt az, de nagyon ügyesen elhallgatták a médiában, hogy a civil szervezetekkel kapcsolatosan mindent rendbe találtak, sőt a túlzott rendőr fellépés miatt Brüsszel, stb. De nem, nem ez volt a fontos, hanem az volt a fontos, hogy vannak előretolt bástyák. Tehát én most Soros György Bérence vagyok, érted? Tehát hiába nem. Abban a pillanat, hogy kifejtem a másként ha a kritikai gondolkodásomat, akkor Soros Gyuri Zsoldosa vagyok. Van ilyen szöveg is. Fú, fú, hát nem tudom, nem szívesen megyek bele ebbe a zsák utcába. Higgyétek, azt parasztok, hogy én Soros György fizet engem, de a fegyver, amit használnak, az rettetes bunkó. Azért nem mondom, hogy füstje, érted? Mert ezzel... Na jó. Ezt ki kéne először is védeni, mert ugye az, hogy nettó hazugság az nem érdekes, mert nettó az a politika könnyedében. Magyarán használ. akkor én tudod te, hogy én mire mondom azt, hogy füstse alánkhoz képest, és hogy mi az igazi lényegi kérdés, de de szerinted nincs mit elkendőzni? És nincs arányban az elkendőzendő mondjuk ki MNB ügyekkel és alapítványi ügyekkel, vagy pedig bedobták volna ezt akkor, hogyha éppen nincsen egy olyan háttér, egy olyan előzmény sorozat, mint az MMB alapítványok ügyben. De, de itt az aljas gondolat, míg mennek ezek a, a MNB bulik, akkor ők elkezdik ezt újból. Fantasztikus volt a cikk. A, úgy beszélt a demokrata pártról, hogy a liberális párt. Uh -huh. Ez nagyon érdekes volt, hogy kicserélte a, a, a republikánusokkal szembe a másik pártnak a nevét, és liberálisnak hívta. Az, az, az, segítség, el ha ez elő, ötös, nem fiam, előszög... ötös! Jó, csinálod a hamisítást, ötös! Igaz, de ez, ha nem is, hogy mondjam, az akadémia által jóváhagyott szinoníma, de bizony szokták ekként is emlegetni. Tehát konzervatívnak... Tudom, ugye... tudom, ja. hát persze, azért ja, patkáj. Ja, ja, ja. Azért patkáj, mert egy hátsó tartalmi jelentést hozott előre. Mert nem az a feltétlenül a lényeg, hogy li... persze, hogy liberális, de nem úgy liberális párt, hogy itt használják Tehát a... Fidesz a nevében nem szerepel a liberális szó, a demokrata viszont szerepel. Volt idő, amikor szerepelt a liberális szó, a Fidesz nevében. L é, című, én, én, mint amikor is az internacionáljának tagja volt. Igen, azért mondom, hogy, azért mondom, hogy mindenki visszaél ebben a, a szóval most már jó régóta, csak azért mondom, hogy ez ilyen, ilyen egyszavas gyűlöletkeltő, ha azt írod valakire, hogy liberális ma Magyarországon. Jó, akkor azt meg tudod Szerintem. De mondjátok, ha nem a tévedek. Ne, de, de prókátorként, aki ránézek, fogadotra, ha rád, nézek, egyébként mondom, akkor fogadatlan szó, szóval, hogy el tudom mondani, hogy akkor ez most miért így? hogyha te lennél, ha, ha vállalsz ilyen e, szerebe helyezést, akkor, akkor hogyha történt, és a te fejedből pattant volna ki, akkor, akkor e, vajon, vajon, vajon miért ehhez a módszerhez nyúl a propagandista, a tanácsadó, az a, a kis súg, ha és bony, tovább... problémája, én, én próbáltam arra utalni, de senki nem veszik komolyan, hogy az lenne a legjobb, hogyha börtönbe csuknánk, mert lehet, hogy nagyon okos tényleg. Engem, én nem akarom feltétlenül lenézni, zseniálisak ezek az ötletek, ahogy az egész beszélgetés terelődik, különböző bombák robbannak, kivédhetetlennek tűnnek, tehát kétségtelen, hogy a politika megissza a levételnek, azért kéne a politikusoknak belátni, hogy abonyt be csuk, kell csukni börtönbe, tehát az ő politikusaitak is. Én, nem, nem ez fontos. Az fog, jó az fog. Igen, mert egy lényegtelen elem, a, a Viktoron keresztül substanciális hatást fejt ki. Már a migráció, így tudtak belenyúlni a nemzetközi politikában. még inkább azt hiszik, hogy igazuk van, még inkább nyomják ezeket a trükköket. Hát ez egy trükk, hogy egyszerre elkezdődik Soros György karaktergyilkolása az összes médiájukban. Az, azért ráadásul ez, ez azért a demokrácia ellen is van, én értem, hogy antiszemiták, de e, e, nem olyan egyszerű ez a Soros György kérdés, ahogy, ahogy, még ahogy ők gondolják, úgy se. E, már csak azért sem, mert Orbán Viktor, ahogy én is, és mindenki abban 89-es időszakban, Soros György e, volt az, aki lenyúlt a fiatal demokratánkhoz, és támogatta őket, hát így kerülhetett a mi barátunk Viktor is. Hát ezt most magattól nem mondod, de, akkor kérdeztem volna. De, de, hát de elég elég, ez így, úgy, volt. Hát igen. így volt. Hát így volt. Meg kell ölni mindenkit, és akkor lehet bármit mondani, de Soros Györgynek köze van a rendszerváltáshoz. Sajnálom, nem olyan kampos orró, büdös zsidó, a beak, mert érted, látom, látom, hogy hova nyomják a képet. És ha megvan a közös ellenség, akkor mindenki megnyugszik. A gyurcsány felé kihullott úgy látszik, nem bírta tovább a fő ellenségképet, mondom, meghagyják b verep körben, tehát soros gyurcsány. Igen, mert az új időkben olvastam, hogy kitömik a brüsszeliek a gyurcsány cégen keresztül gyurcsányt. Igen, erről én is olvastam. Ugye? Azért de... mondom, látod, milyen érdekes, hogy azért még úgy... Utol... Na, de ez azért még kicsit... nem több, mint felvetés, mert az ellenkezője azt hiszem igazolódott. Nem is azt, hanem, hogy, hogy tulajdonképpen ki lesz az ellenség, azt el, ők akarják mindig eldönteni. Most lehet, hogy bonyolultat kérdezek, volt már rá példa, majd szólsz. És az is elképzelhető, hogy nem feltétlenül mindenki jut el a gondolkodás során erre a következtetésre, de, de, de nem gyanús az, hogy amikor már ellenség képet kell, hogy keressen egy a talom, egy párt, egy mandátummal rendelkező, akárki, akár egyéni hogy most mondjam, funkcionális, akkor annak oka van? De azt is lehet mondani, hogy dinamikusan húzza az orrodat a takonyba. Érted? Tehát igen, lehet azt mondani, hogy ez egy válsághelyzet, amire így válaszolnak, mert így is lehet válaszolni. Válsághelyzet? Akkor átlát ezen az a nem kevés ember, akinek szánják? Kevés ember átlát a szitán, és a kevés ember nem számít egy ilyen típusú szerkezetű dél-amerikai típus, parademokrácia, nem tudom mi ez. Majd ezt a parától megkérdezzük szintén. Hogy, hogy, e, nem, nem olyan nagyon érdekes, hogy van 15 ezer ember, aki más gondol. Mert elszegmentálom, eljelentéktelenítem, és akkor nem jó, De az ő belül van 15 ezer ember, vagy pedig a semlegesek között, vagy az ide-oda szavazók között van 15 ezer ember, és ha igen, akkor csak ilyen kevesen tényleg. Na, a, a, a, tudom, Fidesz, most a Fidesz belső most problémája az más, tehát szerintem sajnos amit jól csinál ez a, ez a politika, euh, média, kommunikáció ezt nagyon, nagyon, ebben nem tud mit kezdeni a parlamenti ellenzéke, megoldhatná a problémát, de egy félért nem akarnak költeni rá, ezt tudom. Tehát ez a szégyeik magukat, de mondjuk azt, hogy... hogy teljesen leuralták a televíziós piac, minden, minden médiapiacot tökéletesen uralnak. De ez mac, mac, úgy, hogy költségvetési támogatással, reklám, pénzeket nyomatnak a médiában, ne hülyeskedjünk hogy oh, hát nem, ez A le ez nem ez lehet, lehet csak arra hivatkozni most itt ugye állítólag termék megjelenítést mi tartalmazunk, de akkor sem fogok olyan média morna mondani amit azért nem uraltak le vagy el, ahogy te ja, szeretek nem, mondani, nem, nem, de mégis de jó, az, hogy pont nem győztek mindenütt az jó érzés, és én a, a partizán múlt a gazdag szerbiából üzenem a magyaroknak, hogy az jó érzés ha van olyan, aki nem de most, de ha az egészet nézed, érted most, a, ez olyan, mint a lengyeleknél is volt ilyen, a magyaroknál is van ilyen, hogy csak valaki ne adja föl, és tényleg valaki nem adja föl, és akkor abból lesz a Mindig legenda. lesz, nem adja De lesz legenda is, tényleg van legenda, és most ugye az úszok úsznak mint állathat, mondjuk, hogy a legendák is születnek ilyen korba tehát azért az emberen sok múlik. Csak azt, azt mondom, hogy ha, ha elolvasnám a drámámat, jobban értenél. Akarod, hogy elolvass? Ráérek zene előtt, vagy után? Hogy akarod? Várjál, 40, 40, ne kicsin zene legyen, mert az sokkal jobb a mint mi. A, e, címe Idegenek az éjszakában Becsuk, mert, a, a, a, Nagyon tetszett a címadás Hadd dicsérje magamat Somoskövi Varga Ákos színdarabja Lázár Jánosnak ajánlva Szereplők Ferenc pápa, Obama Merkel Egy kamposúrú magyar zsidó valamint számos brüsszeli udvaronc. Helyszín, vadászhúnyhó, valamerre a türingjai erdőben. Egy fehér ruhás férfi és egy kelet-európai szinten megöregedett asszony melekednek a tűz körül. Kívülről behallatszik az udvaroncok részeges kajabálása, időnként elnyújtott farkas üvöltés, harangzúgás. Belép egy sötétbőrű férfi, és azonnal szabadkozni kezd. Obama. Bocs, hogy késtem de az időzónák összezavartak. Merkel. Pedig most, aki nem érzi az időszavát, rajta veszt. Ferenc pápa. Látom, a tárgyat értünk. Obama. Viktor. Merkel. Kimákos okozna nekünk gondot, amikor oly simán ment minden. A többiek bután néznek rá, ezért folytatja. A muszlimok betelepítése majdnem befejeződött. Obama! Minden esetre a szaudiak átutalták a pénzt minden emigráns után vissza nem csinálhatjuk főleg, hogy én már költöttem belőle. Ó, mennyire gyűlölöm őt, az unortodos sátánt, aki magyar, Ferenc pápa Van a magyarnál rosszabb, protestáns. Még ha minden augusztus 20-án ott Ballak Szent István levágott jobb keze mögött. Akkor sem tudom megbocsájtani neki, hogy a kerítésből kiette a kolbást, dróttal helyettesítve azt. Merkel. Úgy látszik, a végtagokra mozdul, az enyémet állandóan nyalogatja, brr, Közben a bugyellárisomban turkál. Obama. Én nem adok egy fillért sem, mert soha nem adnak értek korrekt számlát. Nálunk az adócsalást komolyan veszik. Merkel. Olvastad Matolcsi könyvét? Nem, pedig megjelent Ukrán a román nyelven is, Ferenc pápa. Én beszélek szlovákul, kicsit, a felét olvastam szamizdatban, de nem értettem belőle semmit. Én megragadtam Marxnál, semmit nem tudok arról, miképpen veszíti el a profit közpénz jellegét. A többiek is a válukat húzogatják, miközben farkas üvöltés szűrődik be a sörös krigli csapódása közben. Obama, aki eddig fels alá járkált, megáll a színpad közepén, csak a nézőtér szemébe mondja. Valamit tenni kell, mert ha nem, Putin meg mindannyiunkat megszopat Viktorral. Merkel. Nem minket szopat inkonkrétó, de engem a szex már nem érdekel. Azt szeretném, ha egy megbízható migráns véget vetne ennek, még ha érte, allaknak is kell köszönetet mondanom. Ferenc pápa arca megnyúl és feláll a fatuskóról, amin ült. Azt mondjam, ne káromkodjon, Isten egy, s annak neve Allak. Mi ezzel a baj? De az igaz, hogy csak a halott magyar a jó magyar. Obama. Magyar vagy indián, keletről jön mindegyik egy kutya. Viszont ha belegondolok az amerikai elnökök történetében, van egy ortodox megoldás. Felemeli a kezét, becsukja egyik szemét és puffogtat. Ferenc pápa. Isten ments, ennél van egyszerűbb megoldás is. Felé fordulnak kérdő tekintettel. Gyuri, Obama, Furi, Ferenc pápa. Nem, Gyuri, Soros Gyuri, ne tetted is magad a kampányatokat pénzeli, Obama. Eddig ezt titkolta, hogy magyar, azt hittem zsidó. Ferenc pápa, pont ez a lényeg, én nem mernék újat húzni a magyarokkal, de egy másik megteheti. Úgy tudom, már beküldött egy norvég hadtestet a magyar civilek közé, de Lázár kiszúrta. Obama, hogyan? pápa. Jó szeme van, az biztos, de elárulta őket az is, hogy a civileknek rendben volt a könyvelésük. Magyarországon az a leggyanusabb, aki nem gyanus. Az unortodoxia átlát a szitán. Kopogtatnak, elsőre nem hallják, csak amikor már döngetik az ajtót. Obama rohan ajtót nyitni, és meghajul a kampós orrú kaftános belépő előtt, átveszi a sájbezdekliét és egy teli zsákot. Két másik zsák is előkerül, amit Merkel és Ferenc pápa a szoknyája alá Soros György, látom be vagytok szarva rendesen. Ám a hibát én követtem el, nekem kell helyrehozni is. Mindenki felsúhajt, láthatóan megnyugodnak. Ha nem pénzelem ezt a fiút hanvas ifjú éveiben, talán még most is ott focizna felcsúton a gázszerelőkkel. A forintot nem dönthetem be, mert a kósa rajta van a neten, s figyeli az árfolyamokat, de finanszírozhatok egy Polgár Polgárháborúban hullik a forgács. Gyurcsány, velünk van, az biztos. Mindenki megörül a, hi a hírnek, felengednek, másról beszélnek. Obama feltesz egy jazzlemeszt, Ferenc pápa táncolni kezd Merkellel, betódulnak a brüsszeli bíberákok, buli van. Csak a távolból hallani némi farkasüvöltést és harangzúgást. Csak harangzúgás akkor Lauri Anderson. a legfelháborítóbb híre a hétnek. Most komolyan, hogy miért le, mindig megnézem, akkor megvannak a hétek, azokat kiválasztottam, és akkor egynek győznie kell. Képzeld mi a legfelháborítóbb mi a, legfelhá... a legfelháborítóbb? Nem, megtörtént a héten, jo. de hogy a sok felháborító magaság közül, most ne kelljen felsorolnom, melyik volt a legelképesztőbb, amit olvastam ilyen. Nem lehet az kitárlani, mert csak segítek, hogy nem nagy politika. Személyszállítással kapcsolatod? Ne, ez a, a, a, a személy és a személy, ha összevonod, nem, börtön. Börtön hírem van. Uh -huh. Iszonyú. Hát akkor ott te vagy a tájékozott, a BV-hez nem Mondom. Azért is szólok, mert én szalámit loptam, és mint kollega, fel vagyok háborodva, Tavaly októberben Béla ellopott 130 forintos kakaós csigát. Ellenszegült a boltosnak, mert hülye volt, és kérek szépen, 6 hónapja börtönben van. Ez most komoly. Na de hát akkor ezt. Ez most komoly. Az kamatos túl azért. Figyelj, nem egyszer hiszem, ellopott két évvel vagyok. előtt. egy. Na akkor azért. Na vár, vár, vár, miért még be, belemegyek a jó? Ha bevezetik a három csapás intézményét, az pokoli, kemény törvény, ugyanis ne gondolja a bűnöző életformától messzálló hallgató, hogy nem könnyű elkövetni ilyen pici bűncselekményeket egy olyan társadalomban, ami eléggé szabályozott. Tehát a három csapás, az például, hogy nagyon ellene lennék, ha erről folyna a vita Magyarországon, minden esetre, ha mondjam, természetes jogérzéketekre apellálva magyarok, ha van nektek, hogy Béla épp 18 éves lett, amikor a kakaós csigát ellopta, 16 éves korában ellopott egy memóriakártyát, tehát itt van a halmazatiságnak a, a lehetősége, szerintem, csak lehetőség és nem, és előzetes fogságba van, nem tudom, aki ismeri a börtönt, azért jó börtönbe kerülni ám, mint előzetes belenni lenni mackó. Az már megnyugvás egy kicsit. Azért ez a gyerek egy kakaós csigáért rendesen szerintem százszorosan, nem szabad csúnya szavakat, megszivornyázza azt a kakaós csigát. A jogérzék felháborodik. De, de csak azért jobb, csak hogy értselek, börtönbe börtönben, mert ez már végleges, akkor van Nem, ott a... beállt rend van, akkor tudsz hát. alkalmazkodni, az előzetesben nem tudsz semmi, az alkalmazkodni, mert állandóan forog pörög. Nem jó előzetesben lenni, az ne, azt ne gondolt, hogy jó. A, a, tényleg ezt leírják a börtönnaplók, hogy ha uh -huh. bekerült a rendszerbe, akkor valamit kitalálsz. De ott nem lehet semmit, ez egy szerencsétlen kakaócsigái. Én nem tudom, én, én, én, én, én jogász családból is származom, Figyelj, ez igazságtalan. Nincs ilyen súlyú büntetés. Ez, ez nem, jön össze, nem, nem jön össze, nem jön össze jogilag. Mondat, se, semmi sem. más nem csinált, semminek nem szegült ellen. Tehát, de, hogy nélkül az idéződés kamat. Érte, Mitől lett ebben? Ne, csinált persze, hogy nem állt meg még ilyesmit, de ez egy másik kérdés. Vége az időnek. Na jó, az, az mit jelent? Hírek és utána szegült. De, de, de visszajöttünk, nem, nincs megoldás. Jaj. Ez van. And I'd said, Ella, operator, get me memories, Tennessee. And she said, I know who you're trying to call, darling. And he's not home, he's been away. But you can hear him on the air. He's a whole Yeah, this is your country station. Hallgatók jobban érdekelnek? Mondjuk el a telefonszámot. mondj már, el, mondod? 0 7 9 alapdíjas, alapdíjas. Alapdíjas, igen, pedig pornót nyomatunk, és mégis alapdíjas. Majd hívjuk nem sokára a parád, de hogyha már így a jogrendszereknél maradtuk, azért mondjuk el a magyar embereknek, hogy hát szépen próbálkozunk az igazunk miatt, már nem Magyarországon, hanem az emberi jogok Európai Bíróságánál, 2015-ben már 4235 új kérelem született, 2012-ben még csak 235. A legmenőbbek között vagyunk, ami annyit jelent, hogy talán az ukránok a másik olyan nép, amelyik próbálkozik szerencsétlen módon. Azt mutatja, hogy a, vannak a rendszerben kórház Mihályok, akik így próbálnak elmenni az igazukért. Általában nyernek is a magyar állam, meg a mi pénzúgó ki is fizeti. Röviden ez a sztori. A jogrendszer ez nem ropog. nem bár mondjuk nem, nem, nem ropog. úgy nem, látom. A nem, mert ezt érde, mert, mert, ez ez így, nem így, így már gondoltam, hogy e tartunk. Uh -huh. Hogy, azt nem tudtam, hogy ennyire menők vagyunk, hogy a leg, az első kettő-három között vagyunk, aki így próbálja magát, bárki beadhatja ez a bírósághoz az ügyét, hogyha úgy érzi, hogy valami jogaiban csorbult, azt tudni kell, tehát bárki indíthat ilyet. Tehát most, ha levetítjük a Magyarország lakosságára, akkor mondhatjuk, hogy mi úgy utána járkálunk az igazságunknak, de ugye úgy tűnik, hogy itt, itthon nem sikerül ezt kivitelezni ezért fordulunk egy nagyobb közösséghez. Ez a statisztika rossz, rossz hír szerintem, uh -huh. mert eh, azt mutatja, hogy a magyar jogrendszer valamilyen szempontból nem működik. Nem csodálkozom, figyelj, nem csak Paul Péter, meg Pinter tálba, nem csodálkozom, semmit nem csodálkozok. csak mondom nektek, hogy nem szerencsés kakaós csiga, csiga bűncselekményben 6 hónapra 18 éves börtönbe tartani, Hát az a társadalom ellumpen proletarizálódik, aztán úgy oda visszavágja az uralkodó osztályát, hogy ha, Már csak azért se, jobboldali barátaim, ha akarjátok, jobboldalról is tudok érvelni, miért nem szabad kakaós csigáért hat hónapos előzetes nyomatni fiatal embernek. Mert, mert, mert, mert, mert bűnözői réteget is ki lehet termelni, természetesen. Sőt, de a társadalom ketté szakad, és úgy látom inkább ketté szakad, csak akkor majd a két fél nem érti egymást, az egyik félen erőszakos nincselekmények lehetősége forog fönn. Erre fog rájátszani végig az államhatalom, ezért erősíti magát, ez egy önmagát erősítő rendszer. A tek megint több pénzt kapott, aki az adatokat nézi, látja, hogy azért a tek állati csávok, meg én is álmodok arról, hogy egyszer tekes leszek, de mondjuk, hogy nem sajnálják a pénzt tőlük terrorbeszél, olyan mértékben fokozódik Magyarországon világeltás. Ezt most komolyan mondom, az 50-es években is volt már ilyen sziszifuszi elhiedelem, amit most is nyomatnak, és látom, hogy hát kell, hogy működjön, mert... mert egy, egy, egy aktív bacsó megrendezné szerint? Hát most nem háromat? kell, most a bacsó szelleme rendezi ezt a, ezt a, a mozi tisztára, úgy tűnik. Mm. De ő, ő azért ízléses és jó... Ö, ö, vagy jó Többé indulatú hármas. Ez, a... ez hármas, ez már vacsó három, amit látunk. Hallom, hogy a, a vágvölgyit elítélték 600 ezer forintra, mert elmesélt, hogy mi történt a köztesszeseg elnökkel. Én nem akarom megmondani a véleményem, de azért megbüntették a vágvölgyit, mert azt mondta, hogy hát azért, amikor 20 éves vagy 19 éves volt az Áder János, mit csinált? Aha, jó. Hát uh De, de várják, kakaós csiga uh átartottunk édes, édességekről szóval, mi történt Kalocsán? Na, de, na, de, és mi történt? Gödöllön szegény, illésbácsi. Nem, úszak. nem, nem árult több édességet egyáltalán. É. É. Azért, jó, persze nem Érted. kell, szoktátok mondani, Érted. ti is ott a határon túl szabadkán, hogyha hatá... már ugye itt szólít az minket, jó. hogy ti magyarokat, szoktátok mondani, hogy minden, minden elősszefügg. Én nem mondom, hogy minden, minden összefügg, de a kicsit van ebben a pakliban is abból, nem, hogy, hogy, hogy tényleg meg kell szorítani ennyire, tényleg ki kell azt kényszeríteni, hogy egy 77 éves cukrász azért csukja be a patinás, egyébként patinás üzletét, mert mondjuk mert az őstermelők is kapnak, ugye rettenetesen, nem azt mondom, hogy sok, de kapnak hát kedvezményeket és kivételezetnek számítanak, nem kell az összes szabálynak megfelelni. Most akkor a, a, sajnos Bocsánat, Károly, hogy téged idézlek, de igazat mondtál, Gerendai Károlyt idézem most egy interjújában, azt mondta. <gül> Jó, hogy nem a bíróság. <gül> Jó, csak most nem tudom, hogy örülnek ennek, hogy idézem, hogy Orbán nem érdekli sem a kultúra, sem a. a, a, a hát, a, hogy is mondjam, a, úgy, hogy mondjam, a turizmus. És ez igaz. Annak ellenére igaz, hogy az egyik fő habonyi ágok ez a hungarikum turizmus. Csak most nem arról van szó, hogy egy, ha, egy felfújt tartalom hazását nézzük, hanem az, hogy e, hosszú távon e, mire próbálunk berendezkedni, ideológiás szinten homogén kultúrát akarunk őrizni, közben pedig a turizmus nem a homogén kultúráknak kedvez, ha vendéglátásban vagy... De ne, ezt nem tartják be a saját elveiket, ahogy hála Istennek, hogy a fasiszták se tartották be soha. Ez jó egyébként, mert borzalmas, amikor a télen meg is valósulna az, amit mondanak. E, e, de... E, ugyanakkor, érted, e, Orbán Viktor pedig a, hom, a homogén kultúra keresztes ként Európába szeretne tündökölni. Valószínű, akkor el... E, Leülik a civil társadalmat, és maguk építik ki ezeket a, eze, ezeknek a formáit is. Mind, tehát a, amikor e, Soros gyurisoznak, akkor megtámadják a belső ellenséget is. És az ellenség, megint az elejhez térünk vissza, hogy az ellenségképnek legfontosabb szerepe az, hogy bárki bevolható alá. Így minden más kérdés, amitről itt most meg akarnánk tárgyalni, azért nem lesz érdekes, mert hát egyértelmű, hogy a soros győznek az a oldosai. A kritika tökéletes eltüntetése a médiából most fog megtörténni, szerintem, de lehet, hogy rossz Jós vagyok, csak a, azért szólalt ez, mert ilyen régi karizmatikusként így megérzem ezeket, <kül> ezért is mondom neked, hogy Hála Istennek, hogy itt vagyunk a Q-rádióban, és itt szabadon pofázunk, mert ez egy, ez egy érdekes dolog. Ez egy érdekes dolog. ezt azért mondom, mert minket is lehet hívni, de azene után fogjuk hívni a hát A mi telefonszámunk az a 0670-93-00995, aki hallja, adja át, hogy a 995 az egyszer, mint a frekvencia is. Ezt azért emeljük ki, mert mostanában az internetes adással volt probléma. Ezt elég gyorsan bemondtuk, érkezett is hívás. Hívás. Igen, igen. Haló. Tiszteletem. Azért állapra, az hogy az illésbárcsak hatoljak hozzá itt a gödöllői cukráshoz. Hát nekem volt cukrászüzemem kb. 8-10 évig. És azért azt szeretném mindenkivel közölni, hogy... Én például a régi szavária dagasztógépekkel dolgoztam, a régi villancsütőkkel dolgoztam, és hogyha abban a pillanatban jön hozzám a nédik, vagy akkor még ANT-et ellenőrzés. Sőt, akkor még volna, hogy a hogy A dagasztógépek azok éppen tele vannak tésztával, vagy liszt van kiszórodva, vagy éppen be van szállva egy légy oda ez, ahogy a Gundelba is, ha most oda menne valaki, ugyanúgy meg tudná őket, bütök, oda is be tud egy légy esetleg szállni, vagy éppen, ahogy a, az islet készítettük, vagy a, a Minyont és a Fondan lefolyt a földre abba a percben, amikor ő az ellenőr, akkor ezek, ezek, ez így történik. Egy üzen ilyen. Nyilván, amikor végeztek a munkával, az Illésbát este 8 vagy 9 óra, akkor ő is kitakarított. Tehát ez egy őrletám ez. A, ez, ez a, ezek az ellenőrzések. Szóval, gondoljatok bele, hogy azért ab, abban pillanatban fudod, a pillanatban hát. a Nem tudom, értitek, hogy... É, ne abszult, ne abszult. Neked mi az álláspontot, hogy kérdezek vissza? Helyes, nem helyes, átmenet kellett volna, hogy legyen, hogy, hogy, hogy. Itt, itt figyelj, egy, egy olyan átmenet kell, hogy kellett volna az illésbácsik még hogy ad, hogy készíti a süteményeket. Nyilván évtizedek óta a tra tra tradicionális kukrászlát, még a gémesi György is levonott fényképezkedve a Gödölly polgár. Igen, még őt is leöntötte a cukormázal így van. Igen, és talán hát meg kéne nézni az ellenőrzéseket, hogy kérem tépen az ellenőrzéseket tessék esetleg munkaidő után elvégezni, mert hogy abban a pillanatban délután fél háromat megérkezni egy AMT-t vagy népikes, akár, hogy nevezik el, ez is azt látja, hogy a földön van esetleg. Cukor fontan kijömölve, az azért van, mert ez a munka folyamatnak a része. Sajnos kijömlik a cukorfonton, amikor a minyonra rántik. De az ellenőr csak azt látja, hogy úristen. Hát igen, mert, mert, mert a, a pénzre hajtanak, sajnos. Hát te, a, a, a büntetés. Tudom, Oztán tudom. Nekem olyan volt már, nekem olyan hogy be, bement az üzletembe, a, a mostani üzleteimbe egy, egy, egy állatorvos, mert látta, hogy úristen, hogy milyen a takarítás, mert uram, ne is folytassa le, 20 ezer jó lesz, büntetés, azt mondja jó, mondom, akkor esik a csekket. 20 ezer és is ment. Ele. Jó van, vagány vagy, jó van. A borzasztó, érted? Én, én, én tudom, hogy milyenek. A másik azt mondta, hogy <gül> nem, nem, nem. Az a bűnti. Érted, érted? Hát érte, persze, hogy csekbe gyógyított, hogy gondom. Akkor te jobban megúsztad, mint a. B-be nem vesztegettem meg. Tudod, a világos. Igen, a 18 tett, éves tett, hősünk idézőjelben ő valószínűleg nem maga választotta, hogy fél évre van, bűncselekményt. Igen, de igen, hanem igen. igen kapta. A kakaos sikás gyerekük az ennél gyöngébb, mint te. Igen. Szóval, szóval ennyiből, ennyiből borrasta a helyzet. Szóval <gül> az olyanak jelent a szalamand, ha alkalmat el hozzá, és akkor az ember végig tud élni az életét nyugodtan. Jó, mert köszönjük csókolom. Na, csókolom. Köszönjük szépen. Na, hívjuk a parát, megígérem most. Tudjuk hívni, vagy zenélünk közben, vagy mire gondolt? Mire gondoltál, fiatal ember? Nem szó. Szóval. De neked például mi a vélemény? Hí hívjuk parát. Hívjuk közben, csak hogy akkor ja. uh, még egyszer utoljára, mert én azt hittem, hogy a betelefonáló, hogy mondjam, mivel, hogy neki is volt cukrász, ez felháborító, mert tényleg rendnek kell lennie. De azt mondja, hogy Nem, hát az élethez közelebb van persze. Nem szabad... Ha jog életszerűnt lenné válik, az nagyon veszélyes. Pont ezért, mert megbünteti a maga a sima működést. Para van a vonalban? Nem, nem egy kis zene, jön a vonalban. And Gretel Are alive And well And they're living In Berlin She is a cocktail waitress He had a part In Alfa's Binderville And they Sit around at night now, drinking schnapps and gin. And she says, Hansel, you're really bringing me down. And he says, Gretel, you can really be As I've wasted my life on our stupid legend When my one and only love was the wicked way his story, and he said, his story is an angel being blown backwards into the future. He said his story is a pile of debris. And the angel wants to go back fix This Szerbusz, para. Szerbusz. Itt vagy, Nyuszi? Nyuszi. Itt vagyok. Ha? Ja, ja, jó, nem nyomja fel a kis fiata. Figyelj, a megtaláltam a legjobb melót ami most néger munkában a legjobb meló. Érdekel? Na, persze. Az a címe, hogy hazai és globális gazdasági és pénzügyi trendek. Hallottál erről? Igen, hát kifejezést ismerem. Tehát havonta fizetnek 750 ezer forintot, és kell írni ilyet, ilyen dolgot. Hogy hazai Nem. és globális... Mondom neked, hogy mi a meló. Hazai és globális gazdasági, pénzügyi trendek ez az MNB-től is kapunk 500-at, meg 750-et kapunk a a, a alapítványtól. Szerintem neked a hár-két napos meló mondjuk megírni. De jó, figyelj, ez jó pénz, majdnem egy mill milla felezünk. Fele-fele. Én hoztam a melót, te, te dolgozol. Te embered? Hogy? Hogy? Hogy van, van embered az MNB-ben? Nincs. Ez az, az kell. Hát szerinted hogy kapod meg ezt a melót? Hát úgy, hogy jelentkezem rá. Aha. Jó, figyelj, akkor elmegyek veled, de vicsek kamerát, jó? Jó. Csináljuk, hogy nyitásra oda megyünk a magyar nemzetiban. Megcsináljuk. Hú, de jó lenne, ha lenne ennyi fiatalság bennünk. Bekopogsz, és azt mondod. Jó napot kívánok, Bakák Szibor vagyok, szeretnék a globális tendekről írni tanulmányt egymillió forintért havonta. Igen, De miért? miért, miért? Felkészültségem lehet, hogy megvan hozzá, miért? Három diplomám van, miért nem írhatnék ilyet? Te azt mondják, hogy igen, és akkor várjon egy kicsit, mindjárt leküldjük a urat, mert ez... mert ez olyan ügy, hogy személyesen akarja. Aha. És akkor itt meg kávésztok, meg megbeszélitek. Egymás szemébe nézzünk. Ja, szerintem tökévi lenne. Jó, csak azt mondom, kézzel, de ilyenek vannak, és sajnos nem mi dolgozunk benne. Az a helyzet, para. Fene, egyen meg. De ugye olyan is van, én annak jobban lennék. Én tényleg nem szeretek dolgozni, de arra gondoltam, hogy hát mondjuk ezt a ház így megvenném, mondjuk 100 millióért, igen. mellett, és a jövő héten eladnám 300 millióért, és a 100 millióra megadná a kölcsönt nekem ma. Valamelyik ilyen kormányban. Jó, jó gondolat. Nem. Jó. Nem. jó, jó, jó. nem, egész látod, milyen fontos, hogy sokat olvastál. Uh -huh. Így jó, jó ötleteid vannak, jó gazdasági ötleteid vannak. És ki sem mozdulok itt és keresek 200 millió. Pat, aki akar valamit. Szia, Paraguay. Hey. <laughs> Na, ez már szép, amikor választék is már igazad van. Figyelj csak, mondtad, hogy Moszkva tér, hogy ki sem mozdulsz. Még viszonylag kis mert... az, ér, igen. Kor akkor ki sem mozdul. de akkor viszont még sokkal életszerűbb életve aktuálisabb a kérdés, mert most még azért mozdulsz ki. Összetudod foglalni, hogy merre felé billen most a hogyha mondjuk egy tart tartanak, szeretik a helyiek, vagy nem szeretik a helyiek? Igen, ha akarod, én most lemegyek és megkérdezem őket. Az lenne az igazán életszerű. Egy kicsit korábban hívtok, akkor kimentem volna a moskatérre és ott így megkérdezem az embereket. De, de hazudj valamit. Érted. Ja, nem, de nem akarok hazudni, a Miért? moszkotér nekem szívügyem, én ilyesmi, de sose hazudnék. Én azt vettem észre, ugye, hogy hát van a nappali és az éjszakai maszkotér. Nagyon fontos, ez két különböző hely. És hogy én azt vettem észre például, hogy éjszaka este nagyon szeretik a srácok, tehát a vártal ellentétben mi szerint ilyen sötét alakok fognak ott nyomogni. A birtokba vették a fiatalok, de ezek a jó, jó, jó, jó, jó, jó aranyos fiatalok, akiket úgy szeretünk. És nagyon jól érzik. Az jó az hír akkor, nem? Az jó hír. Világítasz. Nem, nem csatnak pofán. Üllek, dumálgatnak, Aha, jó, hát Én egy öreg néninek átsázva megyek át többször éjszaka, és soha semmi baj nincsen. A nappali mosztatérrel viszont azért vannak gondok, tehát hogy a, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy gyalogos baráthely. Tehát bizonyos fokig megvan oldva, tehát amikor autókat megállítanak, és akkor fenn van ilyen fehér csíkok, az úgynevezett zebra, és átmész rajta, az tök jó, de ezt követően, amikor már villamosokat kell keresztezni, U, az az nem megoldott, tehát ott a szerencsére van bízva. Igen, hogy túléled de mert hiába raknak le a földre ilyen tapadókorongos figyelmeztetést. Hát érted. Ha 87 éves, hogy lehet, hogy elfelejted, hogy miről szól az a jel. Hát, vagy oda Vagy oda tapad, Ha mondjuk egy, egy stadionnal kevesebb épült volna az országban, akkor úgynevezett aluljárókat lehetett volna készíteni, persze természetesen akadálymentesítve. Tehát azért nem szeretnék tudom most aluljárót csinálni, mert azon ugye nem lehet átmenni kerekes és akkor emiatt baj van. De hát ízves aluljárókat is lehetett volna csinálni, és stadionárából, ezzel nagyon megkönnyítve az embereknek azt, hogy tényleg átmenjenek a Moszkva téren. A másik meg az, hogy ugye, ha, ha mondjuk két stadion nem épült volna meg ebben a tetőzgyúrban, ahol mindenki labdarúgó, abban az esetben pedig belihették volna vagy a villamosokat, vagy az egész autók, s legalábbis egy része a részt föld alá. Áll, Bizony, és akkor ez bizony. egy ilyen... Állján. Az volt olyan terv. Képz, volt olyan tervképz, bocs, Parain látta, hogy olyan tervet, hogy tiszta zöldmező volt a Moszkva tér, Aha. és alul ment a forgalom. És ez nem volt annyira őrületesen drága, mert hogyha kevesebbet lopnának ezek a fiúk, akkor ez simán megvalósítható lenne. Ami ugye azért lenne fontos, mert most 50 évig ez lesz a Moszkva-tér. Tehát ez most nem fog változni. De és a, az éjszakai Moszkva-téren a, azok a rokonszenvesnek mondott fiatalok mit mondanak egymás között, hogy találkozunk a Moszkván, vagy tudom, hogy azt nem mondják, hogy a kalefon, de hogy találkozunk a széllen, ilyet széllen. nem, sokkal... te, ilyet nem nagyon, fo nagyon fontos az, hogy Rokonszenves fiatalok engem nem fogadnak be maguk közé, tehát nem kerülhetek hozzájuk a közelség, hogy meghalljam, mit mondanak egymásnak. Mi, igen, mivel mi rokonszenves öregek vagyunk már, úgy csak feltételezésekben bocsátkozhatunk. Tehát én személy szerint egyetlen rokonszenves fiatalt sem ismerek. E, mondjuk nem rokonszenves sem. Tehát mi kiestünk ebből a dologból, de, és ha oda mennék megkérdezni hozzájuk, hogy hogy nevezik ezt, akkor vagy azt hívnék, hogy dealer vagyok, vagy azt, hogy rendőr. <gül> Tehát én <gül> meg nem is próbálkozom. Úgyhogy ne, nem tudom. Nem tudom igazán, hogy átmente ez az átnevezés. De én úgy gondolom, hogy amíg egy ilyen náztisztikus földművelő mondaná meg nekem, hogy hogy nevezek egy teret, addig én hát inkább ezt így úgy nevezném, ahogy akarom, és ezt is fogom tenni. Na, nagyon szép volt. Figyelj, az, nem tudom, én mindig így próbálkozom, de van értelme annak, hogy így a hírek, hogy Pídos Mitt Máriák, most, Máriák egy kis bentfentes kereskedelem gyanúval vannak fertőzve. Ezek így, így, ez már valakit még érdekel szerinted vagy már ezt tényleg ezen túl vagyunk rég. É, én azt gondolom, hogy ez az ország nagyjából most a bentes kereskedelem kategóriájában működik, működik nem, eleve. Valahol. Ha valahol működik a gazdaság, az a bententes kereskedelem. Aha, ez ez like egy tudok eladó megyét, tudok uh -huh. eladó marhacsordát. Tehát ez történik. Egy ilyen jó szigetelt rendszerben, ahol az állami szemvezőségtől kezdve az alkotmánybíróságon át a főgyészig egy zárt rendszert képez a dolog. Uh -huh. Itt tulajdonképpen bármi megtörténhet. Hamarosan szerintem egy ilyen kis külön civilizáció fog kialakulni saját történelemmel, ugye a történelemkönyvekről bizonyára. Jaj, azt, azt láttam, ez az egész fantasztikus, hogy már hozzáláttak a történelemkönyvek utólagos, de ez okay. ő elképesztő. De, de ez még csak egy lényeg, mert ennek lesz saját biológiája, saját kémiája, és remélhetőleg a Széles Gábor is segít saját fizikája is. Lehet, hogy azért a Darwin durva csúsztatásokon fog keresztül menni, akár a biológiai, akár a történetkönyvekbe. El de tudod képzelni, hogy régi jelentések bukkannak föl, miszerint a zsidók istengyilkosok? Hát 3 x 3 volt Darwin és zsidó, de hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy tehát nem az lesz, hogy átértelmezzük, hanem kihagyjuk. Hogy, hogy, hogy nincs is. Azt nincs Darwin, és akkor ez megoldódik. Freud se. Freud, hát az mondjuk tényleg nincsen. Ez is jó. Jó, jó, érdekes korszaknak nézünk elé, azért lássuk ezt be gyorsan. Tanácsolom, ma már szeretek így fogalmazni, hogy az érdekes korszaknak néznek elé. elébe. Igen. Már ennek nem akarok elébe nézni, mert nem annyira érdekel. Jó, a, egy jó hír a, az, hogy azt olvastam, hogy ellopták a fekete Bentlit. olvastad? Hát olvastam, de ez is... Ennek olyan. így örülhetünk, hogy azért lopták el? Hogy mi ez, hogy ellopták el? Hát, igen, él? egy esetben örülhetünk, ha ezt nem konkrétan füdösszes politikus lopta el, akkor azt mondhatjuk, hogy ó, létezik még függes. Létezik igazság, is. igen, másnak is jut. De hónak itt mások is. De jó, igen, de jó, akkor igazság. a bentley így. Jó, van mindenki, jól van? Hát most már igen, a, most a kertem ez művel, amit a, a körfolyos és jól, jól állnak. A japán szőlők itt kezdenek egy kicsit fölfutni. És jó, az állat semmi? semmi Állat, állat itt fekszik mellette így néz kifele, mert délután a szomszéd kutyával verekedtek egy csonton, és a szomszéd kutya annyira béna volt, hogy lejtette a, a csontot az udvarba és a mind verekedniük. egy loser. Jó, van, köszönöm, hogy velünk voltál. Ja, ugyan nagyon szívesen, szervusz. See ya. The day the devil comes to get you, you know him by the way he smiles. The the devil comes to get you, He's a rusty truck With only 20 miles He's got bad words. He's got boosted He's a long way from home The day the devil comes to get a job. He's about to smile Like a He knows the way to your house He's got the key to your car And when he tells you his Say funny. That's my attention shot. Devil comes to get you, See? right on, here we come, well, I'm sick of hearing about your problems, yeah, girl, you're breaking my heart, I'm the original party animal, hey, Bible, so don't bang your bibles, cause you've been laughing all the way in the baby. And don't give me those crocodiles, 'cause you've been doing it for years. I'm everywhere. So me Miss Joe. The day the devil comes to catch you, he's a long way from home. You know it. he's going to you, you're stuck in the middle. Everybody... Szerbusz, Brajel Péter! Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vasárnap van, én itt vagyok. És pozitív vagy, remélem. És én vagyok az igazán pozitív. Szenzációs dolgok történnek a világon. Például az izraeli kormány úgy tűnik, hogy hamarosan új koalícióval bővül lesz egy új honvédelmi miniszter. A régi meg lehet, hogy kiválik a pártjából. Ausztriában ezekben a percekben számnálják a választási. És mi, mi, mi lesz ott? Félső. Szerinted? szerintem szélső jobb fog győzni a, a pártja, de úgy kell a cságoknak, miért nem keltek föl és mentek el szavazni, de ugyanakkor beszélnünk kell arról is, ha belefér időnkben, hogy Budapest a konferenciák fővárosa a hétvégén tele volt konferenciával, és akkor már is kezdeném ezzel, személyes érintettség, okán megpróbálok nem túl belemenni a részletekbe, de három napon keresztül a Böné-Brit nemzetközi szervezete, melynek magyarországi elnöke. Én szerénységem, mint riporter fogok beszámolni róla az antiszemitizmus ellen küzdöttünk, illetve a magyar zsidóság, illetve a zsidóság európai jelenszek a jobb átételéről nem fogják elhinni. A következő országokból érkeztek delegáciusok. Természetesen előtte előjárva el kell mondjam annak, aki nem ismeri, mert miért kéne mindenkinek ismerni, a Bönébrit, egy nemzetközi zsidó szervezet, ami felépítésében talán hasonlít a szabad illetve ha pontosabban akarnám mondani, mielőtt majd megnézik a Wikipédián, a böné brit keresztényebb változata a szabad közösek. ez nem jelenti azt, hogy a szabad meg nem lennének zsidó tagjai, a böné brit egy olyan zsidó szervezet, ami a zsinagógán kívül próbálja összehozni az embereket a boldogságért, az érvényesülésért, a mindennapi létért. Tehát a következő országokból voltak, a V4-ekből, hisz ez volt a konferencia lényege, ezen kívül megjelentek Ausztriából, Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból, és természetesen Izrael is elküldte a képviselőit. Hatalmasat konferenciáztunk, mert ugye, hogy is kell egy konferenciát? Üdvözölni kell mindenkit, is utána enni kell egy jót. Aztán elkezdődhet a konferencia, ám konferenciát tartani, azon a pihenő napon, amit az örökké való pihenőnek tartott, na ezt próbálják utánam csinálni. Ugye tudják, hogy szabadkor nagyon sok mindent nem lehet csinálni. Például mondjuk nem lehet mikrofonba beszélni. Nem tudom, hogy vannak-e elképzelések ahhoz, hogy milyen, a, milyen is a bábeli zűrzavar. Na most egy konferenciaterem, ahol vannak vagy 150-en, körülbelül négy szinkrontolmács beszél egyszerre a speakerrel a szónok együtt, mindezt mikrofon nélkül, mert a mikrofon bekapcsol illetve használása nem pontosan a súrhánáruknak felel meg. Ezen kívül a szünetekben be kell tartani, hogy a teljes után húsvors, vagy hogy mennyi idő után mit lehet fogyasztani. Na ezzel nem akarom, hogy választani, fárasztani, szenzációs volt egy igazi bábel zűrzavar. Természetesen sokan nem szerettek, mert mondtam, hogy lejárt az idejük, tessék abba hagyni. Kolomboltam két pohárral, mert arra gondoltam, hogy szabad, amíg egy rabbi mondta, hogy ne kolompoljak, mert szerinte el sem szabad. Aztán úgy döntöttem, hogy akkor tapsolni fogok, mert szombaton tapsolni is lehet, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, hatalmas eredményeket értünk el, megoldottuk a világ problémáit, majd ma meglátogattuk a magyar parlamentet, ahol nem más, hanem Jakab István a ház alelnöket fogadott minket, szenzációs volt, a nagy goblinterembe voltunk, ugye ma már mikrofont is lehet használni. És hogyha önök azt hiszik, hogy az én, én mint vendéglátó, felül mindenki elmondta, hogy hogy látja a világot, hogy lát minket, egyben egyetértettek. Sokat lehet tanulni Magyarországtól, sőt, mi több, most következik a meglepetés. A konferencia külföldi résztvevői szinte egyetértettek a mai magyar kormány álláspontjával, ...a migráció kérdésében. Azt mondták, hogy az eseteknek segíteni kell, azoknak, akik tényleg életüket mentve menekültek, azokat föl kell karolni, azokat, akik viszont gazdasági menekültek, fogadják be azok, akik erre megfelelő állapotban vannak. Ennyit a konferenciáról, de ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy a nemzetközi is kellőképpen foglalkozott velünk, ami nagyon érdekes volt. Hiszen a teremben az újságírók nem jegyzetelhetnek, és szabadkor nem írunk. Időnként kimentek, nekem volt olyan érzésem, hogy némelyik még a ridikülébe is bekapcsolta a magdot, de hát mégsem mászhatok bele valaki ridikulébe, hogy mit csinál, mit matat, mit nem... A tudósítások egybehangzóan sikerről számoltak be, meg arról, hogy elég ritkán forduljen elő. És hogyha érdekli önöket, hogy kik voltak a szenzációs előadók, akkor elmondom, hogy például Takács Szabolcs, az uniós ügyekért felelős államokkár, aki az elmúlt évben az Ikra elnöke volt, szenzációs előadást tartott. Ezt még csak tovább fejlesztette helyzen, András a Mazsihis elnöke, Akit mindenki sajnál hisz, úgy érkezett meg, hogy a fején volt egy ilyen szerűség és azt hittük, hogy történt bele valami, ám csak össze-vissza valami szemölcsöt, tájoltottak el. Majd következett Harsányi László, aki úgy kellett, hogy bevezessek, hogy elmondtam, hogy aki már egyszer miniszter volt, azt miniszternek szólítják, aki államtitkár volt már annak is megadják a tiszteletet. Na, Harsányival 8 és fél éven keresztül majdnem egy szobába ültünk, sohasemben nem érthetünk egyedre egy szenzációsan jó fej. Ő az elmúlt időkben az foglalkozik, mint társadalomtudománykutató, hogy az Omike művészakcióról, művészakcióról 1939 és 1944 között kutat és publikált. De miről is van szó? Ugye emlékeznek, a második világháborút megelőzően létrejött a numerus clausus, ami részben először az iskolákból az iskolákban nem engedte a zsidókat, majd végül ugye a nyilaspárt leparancsolta a színházakból a, nem csak a kritikusokat, hanem a színészeket, a zenészeket, és folytatnám itt tovább. És a mai Síp és Veselényi utca sarkán található közösségi házban volt a goldmárterem, ami országos, amiket nem tudom megfejteni ezt a műszót, hogy mi is pontos rövidítés, de itt léptek föl, és... Több ezer előadást tartottak, több ezer részvétellel. Na most csak gondolják el, hogyha ezeket a művészeket a második világháború gaztettei között részben nem gyilkolták volna meg, mennyi oscar díjas zenészünk, színészünk, és folytathatnám tovább lenne. Na az ő előadását követte, vadász éve a ifjú újságíró előadása, aki legnagyobb meglepetésemre, és mindenkinek volt tíz perce, hogy előadást tartson, arra kérte a szabad kellős közepén a vendégeket, hogy alakítsunk köröket, de minek után túl sokan vagyunk, és a termek túl kicsi, tehát ilyen négyes köröket, így egyiktől a másikból. Majd ezt megelőzően megtornáztatta a kongresszus részvevőit, amitől nem kaptam levegőt, mert nem tudtam, hogy ilyenkor mit kell reagálni. Végül is tornáztak egy nagyot, meg köröket alkottak, és elkezdődött az előadás. Az előadás annyira érdekes volt, hogy egyszerűen nem tudtam megszakítani, addig is, amíg a 45. percben összecsaptam a kezemet, és azt mondtam, na most vége. Következik. A következő nem örültek döntésennek, mert annyira el voltak ragadtatva az előadástól, aztán következett az amerikai előadó, aki úgy szintén elbűzölte a hallgatóságot, majd az Izraeli, aki arra buzdított minket, hogy legyünk egy kicsit önjáróbbak, és elmondta, hogy Izraelben az ígéret földjén is vannak problémák. És akkor ezzel már is átkötünk, hogy mi is történik ott. Ott például a miniszter után, hogy új koalíciós partner keres, három héten keresztül mindenki arra gondolt, hogy a cionista tömb fog a Likud párttal összeállni. E, természetesen a tárgyaló partnerek mondták, hogy nem, nem, csak puhatrózás, meg egyáltalán, addig, ameddig Lieberman, aki egy nagyon elszánt, korábban már külügyminiszter volt, Két perc alatt üzenetet küldött Binyaminat a Ezzel hetekkel még kellőképpen ocsvárolták és kostogatták egymást, és nagyon keményen beszóltak egymásnak, majd ezt követte egy sajtótájékoztatót, és ha minden igaz, az elkövetkező órákban, vagy talán egy-két napon belül egy új, még szélsőbb, még eh, nagyobb eh, szavazó bázisa, illetve parlamenti tagokat számláló. Koalíció faltól falig nem lesz, de egy nagy nemzeti koalíció jöhet létre. És akkor ugye itt vannak a szomszédok, akik szavaznak, ahol már éppen számlálják a boksokat, és úgy tűnik, hogy a szabadságpárt újra erőre kap. Ugye emlékeznek már rá, ugye emlékeznek rá, hogy a szabadságpártnak volt már nagy győzelme, nagy bukással, a jelölt halálával. Aki nem tudni, hogy ittassam vagy nem itassan, de egy fának ütközött, hát bízunk benne, hogy a mostani jelölt hosszú életű lesz, de pártja annál kevésbé is nem nagyon jó nekünk, hogyha a szomszédban egy ilyen szélsőséges párt Ugyanakkor valahol azért nekem mégiscsak tetszik az, amit ők kérdeznek. Ők azt mondják, hogy Ausztria, az Ausztria, aki. A, Ausztria, az oszlákoké, és mindenek előtt a belső problémákat kéne megoldani, a nehéz sorban lévő nyugdíjasokat, azokat kéne támogatni, és ha majd minden rendben van, akkor jöjjenek a bevándorlók. Természetesen ő is azt hangsúlyozza, és látod, ilyen is van, hogy itt van a hét első napja, vagy ha akarod, a hét utolsó napja, és én egyetértek a Szabadságpárt vezérével, aki azt mondja, hogy a világ problémái és európai tagállamainak kéne megoldani. Ennyit a politikáról, aztán arról, hogy a kongresszuson nagyon sok fiatal is volt, de nagyon sok idős ember Például olyanok, akik most is hallgatják ezt a rádiót, hisz ez a rádió a kedvencük. Na, nem feltételezem egy pillanatot sem, hogy én miattam, és azt mondták, hogy amit a legjobban szeretnek a pozitív zsidóságba, illetve saját magukba, hogy sok gyümölcsöt fogyasszanak, hogy odafigyelnek önmagukra, szomszédaikra, barátaikra és ismeretelke is, és természetesen mindent időt adnak gyermekeiknek és unokáiknak, és mindent megtesznek azért, hogy jól érezzék magukat. Reggel úgy kelnek föl, hogy azt mondják, hogy modé állni, hogy megköszönöm neked örökkévaló, az, hogy most fölkelhettem, és higgyék el nekem, egy pici hittel, egy pici kis pozitív gondolkozással szebbé tudjuk tenni, még a fájdalmas napokat is. Szálom. ciao, ciao. I was down with the zigzag. That's the zigzag bar in the And everybody was talking at once. And it was getting real. And I've been around the block, but I don't care. I'm on a roll, I'm on a wild ride. There's the musical and the gal, baby. You look really good, I've got some beautiful new red shoes May look so fine I've got 105 feet and It's high time Well, just the other day, I won the lottery I mean, lost the money I got so excited, I ran into my place and I said, hey, hey is anybody home? Nobody answered, but I guess that's not too weird, since I live alone. szik Robi, szervusz, regős Robi szervusz, regős Robi mindenkit szívjabba, akik köszönöm a rádió hallgatókat merre jársz? Itt vagy már Budapesten? nem, Balassu Gyarmaton vagyok, de mire oda jesz hozzám azért én is sem e, hát, múlt héten sem is az adás, mert beállt a rádió stúdió e, és kiértem a Facebookról, hogy szerintem pár e, szót szólni a kereskedelmi televíziózásról annak idején, aki belekerült a televízióba, csinált bármit, volt jó vagy rossz, egy-egy sorozatban sztárok voltak Magyarországon. Kisország, de nagy sztárok voltak. Aztán bejöttek a kereskedelmi televíziók, amit egyébként én nagyon szeretek, és üdvözlöm, tényleg de egy idő után megváltozottak az előviszonyok az elmúlt 15 évben, sőt aztán 17-ös fél egész pontosan, de kiszámolja, Szóval hát következő van, az aki normális filmsorozatot akar látni, aki olyan hirdot szeretne látni, aki olyan műsorokat, olyan programokat szeretne nézlemében van értelem, az kénytelen ilyen ö, adókat nézleményre kereskedelmi, egyrészt azért lett a magyar állami médiákból, csak a kormány topoganda minden formáját csöpök, ugye tudjuk, hogy most már csinálták mindenfajta tévét a, a retro tévétől a sport tévéig. De az, azért ne felejtsük el, hogy egyik sem érdeklődik, és ezt pontosan látszik is a minőségén, mindent az öt perc hírekért, amit a sport közben két sportcímánc között le lehet adni, azért csinálják, és hát nyilván azok a hírek, amiket a magyar televízió állami csatornái adnak le, hát azoknak a hírek, hogy is mondjam, hát nem objektívek, és akkor nem nagyon finom voltam. Ezzel kezdve ugye sőnök, hogy a tégek is felosztották maguk között, hogy ki. Hova áll? Hát ugye, nagyjából tudjuk, hogy mindenki hova állt. Ez nem annyira saját akarat, hanem egyszerűen életben akarnak maradni, és tudjuk, hogy aki ellen mond e esetleg a kormánynak, az ugye, mint az RTL klub, ahol Németországból kaptak egy ilyen, e hogy is mondjam, e segítséget, hogy nem baj, nem hagyjátok magatokat, akkor csináljátok, akkor is ez többbe kerül, tartsatok ki, és legyetek objektívek. Ettől kezdve elkezdtek a híradó, ami egy nagyon drága kormány a televíziózásnak elkezdett egy, egy kemény ö, ellenzéki televízió, vagy ellenzéki iradó lenni, és leadták az igazságot. Ettől kezdve persze még jobban berágtak a, a kormánynál és ugye különböző adókat vetettek ki. Ha ezt mondjuk négy évezet is így kárták volna, akkor valószínűleg most nem Fidesz kormány lenne, de nem ilyen mértékűleg, az biztos. Aztán ö, ugye én elnagyottam hét évet a, te, a televíziónál, kettőnél, amikor... Ö, Hát, ugye akkor is az RTL Klubnak azért a másod televíziója volt az, az RTL Klubban, azért a népszerűségi listát. Ennek ellenére a TV2 egy nézhető műsor volt Vágó Istvánnal, és sok olyan emberrel, akik vittek értékeket ebbe a televízióban. Rengeteg jó műsor volt. Hát és hát megszűnt. Tehát ugye ez nem akar öreg lenni, hogy a régi jó dologban semmi sem maradt, de ugye ezért annak idején, amikor még csak ugye egy televízió, létezett, azért volt egy János volt, Vágó István, más volt Gálvögyi János, és más értelmet kaptak ugye a, a febbi műsor. És hát, Nekem mondod, volt meg a stárosnak, Hát nagyon helyes vagy, de mesé. Oké, okay. ugye mind a kettőn eltöltöttünk pár évet a TV2-nél, nagyon szép idők voltak azok, sosem gondoltam volna, hogy például a akkori népszerűséget tud lejárt, csúszni, én egy évig benne, de hát tudod, és aztán ugye felülmúltál, vagy múlt magát, amikor ugye Endi meg megvette a tv kettőt Én örülök neki, hogy most ezt csinálja. Hát sokkal jobb ez így, szerintem. Az baj, hogy... Nyilvánvalóvá válik minden, de így is majd vesznek olyan filmet, amivel majd bezöntik a nézettséget. Bízzál Vajnába. Biztos, hát a műsorokról pár szót szólni, tehát van ez a fiú, aki annak idején ezt a filmből szerint, nevű műsor csinálta, én közepesen kedveltem, de egy dolgot el lehetett mondani, hogy a fiú kiharcolta, tehát hogy nem túl tehetséges, de kiharcolta magának mindig a helyet, hogy az milyen módon ért el, erről tudnék egyébként rosszan beszélni, de nincs annyi pénz a családomnak, amennyit erre ez lehet, az. E e e ez az. E az új műsor az konkrétan nézhetetlen. Láttad? de én nem láttam. Láttam, a kétszer megfogáltam 10 percet megnézni. Komolyan mondom, hogy... Na, majd egyet ...lenne BTK-ban, hogy aki felfigyeltek börtönbüntetést, kap, az nézze meg a, a Showtime című műsort. Ennél rosszabb egyébként, már csak a nagy duett, ami egyébként régen tök jó volt, és, és szerettem a duettet, mert... Nem jó a nagy duett. Ez hogy le. Hát képzeld el, hogy, hogy olyan csapatot vállogatok össze, Igen. amikor már azok is címűsor az mentorok... Akkor, akkor az már nagyon magáz. a gáz. Uh -huh. akkor, e, komolyan mondom, hogy, hogy egy áldans iskolában egy jó műsorra szeretnak mi, és hogy az ember azért nézik, mert hogy nyilván a cseplő tárakban is van valami szépség, valami báj. Persze. De hát ennyi báj már nincs benne. Ennyi... A műsor képtelenek e, fejlődni, uh -huh. megújulni, vagy tudomásul vagy, hogy ez kifullat. És akkor ez a két műsor egymás után van, akkor azt mondom, hogy Jézusom, mennyi pénzt adott az állam ennek az embernek, te is, meg én is de, de. csinálni, ilyet is egyébként, de ennél De hadd vigasztaljalak meg, te panaszkodsz, képzeld el a TV2-n, ami a gyerekcsatorna, azt már régen is mondtam, de senkit nem érdeke Magyarországon, képzeld, azt csinálják, hogy a keddi napot meg is szerdán, Érted? Aztán vagy mindegy, a csütörtök itt a pénteken, mikor el a... teh tehát, de nem, nem az, hogy mondjuk kihagynálnak egy napot és más hanem egyből utána. És mindig a gyerekek frusztráltak, amikor nézik a Csőcsavarintót, hogy a másnap jön a, a, a délelőtt a, a, a, És az ismétlések miatt ő gyakorlatilag ilyen fe, fele csatorna. Érted? Tehát úgy tesz, mintha egész csatorna lenne, de csak fél műsoridőt használ. Na, a, játék a reklámokat persze azt Ahogy tekeri, az változtatja. Lehetes. Március 15-ei beszédet megismételnék, szerintem ott kilugnák az összes főszerkesztőt, de lehet, hogy a tévét is bedöntenék, mert ugye annak idején, amikor még demokratikus ellenzékről beszélt, az am akkor egyébként demokratikus ellenzék. Oppá hat óra van e te. E -e Mi Mindig elduncsízzuk az időt. Ak akkor egészen érdekes dolgokat mondod, és te is vele, csak az a baj, hogy miután hatalomnak került, pontosan az ellenkezőjét csinálja, mint nem is idála az emberről beszélünk. Folytassuk jövő Jó, jó, folytatjuk jövő héten, puszi. Na hát ez volt a Bakásista kedden 11 és 1 óra között. Megismétlik. Abban bizom, hogy fölébredtetek, szendergésetekből, szeretkezzetek, imádkozatok, olvasatok könyvet.